Përshëndetje shok e dhe shok që jemi në boomerang me data sot shënon në uh, 10 shkurt 10 shkurt 2017 dhe është që farë është të anesi sot? është e prende si gjithmon sepse emisioni jojnë bëgjdo të prende është emisioni jojnë i djetë po pra, kakës se majte njërë më Pra shok dhe shok që të partisë të të dashur mirësërën e emision të të radhës Lutema, Të të njojë më i kënë përshëndetje dhe ka lënjë të tema që cila do të trajtojnë sot <të> baby what'd you do to the room you know you made my eyes burn it was like james jean for sure you suffered a dozen mistakes can't sir you're so blind that ca so i do Si në bershëmletia përshëndetje përshëndetje. Po është emisioni Jon 10. Do të vazhdojmë me temën e parë e cila konsiston në temë politikë si gjithmonë sepse është një emision satiropolitik. Do përpiqemi të bëjmë shaka me politikën tonë që është një shaka e gjallë, por në gjatë kësaj jave ka pasur disa deklarata të fuqishme në politikë, të cilat ishin për një krizë koalicion. Po. Këto Krimishtri... deklarata janë shumë të forta. Kryeministri dhe... i qoftë politikan. Të lutem më le të mbaroj. Po mirë. Kryeministri i vendit dorë. Kreministri i vendit soti Edirama në një takim Edvin cilin... Kristaq Rama, te cilin pati tha. Po. Çfarë tha? Në 2018 në zonë 2018, partia po? jon do të dalë me 71 mandatet. Si do të dalim me një 71 mandate? Po me thënë që në do të them se në zonë do fitosh 71 mandate e vërteta. Por <laughs> O sa kum qesh. Por, por, po ku por, bazohet por. në këto? Ku ka mund. këto bindje? Por, kaq mirë ka punuar. Por, por. Por, por pas disa ditësh nga deklarata e zotit Ramadoli sondaz i cili thoshte një sondaz nga i financuar nga difuzion nuk ka rëndësi se kush thoshte po ka rëndësi se kush di, ha, haky... vet, nuk duhet ta dim nga ha kuptohet vetë sondaz më, dëgjo, nfru, nuk, më, dëgjo, më, dëgjo, oh, më të qja ndër në ku ha i fundar më të qja ma koleg u ftova në studio po jo të flasësh të ftoha të rrish në studio më shet kem dikë falendar falendar falendar un po rri të rri son basi Shkruam të e qartë bukur dhe pasër E zez dhe ambit Bar, dhe bardë dhe ambit dhe zez Partije Socialiste Së bashku me Edi Ramën në krye Bamir Topin që është e Fërë për dëja dhe për dëjun e shpëtimi drizit Do të meni së bashku të treja 17 i mandate Fërë për dëja nuk është forum irinor dhe jo, partijë demokratike? Fërë fër dëja si e ka Ape. FD-ja e bëmë topin. Mishna keni dhe neve që ju kujtojm këto gjëra. Po prandaj të ftova në studio. Po ndryshe. Po prandaj të ftova në studio. Gafa i jes bëm. Domethënë së bashku me. Ky tha. Topin edhe zotin bambi topin dhe. Zotin shpëtimi i Irizi, po shpët kam, shpëtka. Shpëtimi do të kesh gati mandat. Jo vetëm ky. Hm. Pajta do dal vetëm. Pacensi ka vetëm po shok këto i vin pas. Trimë mirë me shok shumë. Pastaj. Bravo. Iftuar në një studio televizive, i rirë me ata për të hënë. Në fënjë za, se du të rretikë në sorat anti lësi. Se lësi nuk është i parti klienteliste dhe nuk është shtojtë se askujtë. Aska që në aska për të bërë. Nëse sot, kujnë ministri dirama konfirmonë qëta feri mandatë në një legjitime apo jo, se i ka për qiveri surë Shqipërinë, dësi i delë në opozitë që tonë. Ne nuk do t'je i tha shtojtë se askujtë. Një që ose partijës saliste do të këpë 7-11 mandate, në do të dalë në opozitë, që sotë tha? Me leje, do, do me thënë, uh, zotë Jedirama do ka 7-11 mandate, do fitoj 7-11 mandate në basë të sondajit. Që e ka bërë vetë? Që e ka bërë vetë? <tasht> Ti the nuk kemi i burime ku që e ka bërë, ne po themi nuk këtim ku që e ka bërë. Si po. Re... Uh... po, po, po, dhe nuk kemi i burime ku që e ka bërë, ne po themi nuk këtim ku që e ka bërë. Po, po, po, dhe nuk kemi i burime ku që e Ndërko nga kraut tjetër deli që Meta thot në qofë sa ta bëjnë shtatë the një deputet Unë do balë vetëm do i këna pozit do i lë ata nuk prandënoj që tje më shtojtë atë skujtë tani... Qëfar është një shtojtë si shtë pjotja? Po, uh, është ta një koalicioni i frytë shëmë i cili nuk po e frytë? Po, po, ka është. dhe në aq frytë asa nuk e nuk këtë Nuk është prafë kjo koalicion i cili është me 64 mandate shik ka Partisanaliste ose 66 se kanë nikë dhe kanë ar nuk diet se sa ka. Në rreth vesh nuk e diet. Nuk diet se sa ka. Dhe Partia dhe LSI-a e cila ka 20 mandate, shikojnë 84. Po. Pra, LSI-a tani është një shtojc e Partisanaliste për të qeverisur ose PS-ja është një shtojc e partisë Levisë seri se pritë qeverisë. Pra ja, është sa jera tiet për qeverisë. Zoti Ilirmeta do të bëhet me patjetër kryeminist, jo, i mungon karriga jo. e ëmbël, e jo, bukur, shumë e jo, mirë jo. që është aq e mirë për ta ulur fund spinën si, pas një lodhje në gjithë këto zgjedhje që do bëhen. Me qetësi, jo, me takt, me pafond, konsensus, de gis për fshirje do dalë me zgjedhje, secili për vete, për ndër për gjithë. Po. Je qartë, zot falënderit për të qeverisë. Do më thënë koalicioni është tepër I fryshum Bravo Tina Bravo Tina Wow It's in us my dumb mechanic's power to you can Just the crew looks <laughs> like it's noborn hoping at up Baby baby Erë dhe më përseri në studio në bumerang njëq Ta gëzojë Zotje Dirama Anes të 7th e një deputetet Ti gëzojë edhe Zotje Ilir Meta 8th e një deputetet 8th e një deputetet të vetë Sa u bënjë qise? 120 120 deputetet Sa ka së dhëtë këtë këtë këvendit? 710 710 Bravo Të luntër shumë Të luntër shumë Do më lështë të letëzoj një pojëzi Po E ka shojtur i madhi dritër a golli <laughs> Në vendin tim e n Ja de moraves, në vendin tim e në vendin tënd e shpoj lakrën i heth mend. Në vendin tim e në vendin tënd ty të krohet tjetri ti vem. Në vendin tim e në vendin tënd hënës i petull e pjeki në shkëm. Në vendin tim e në vendin tënd Ten? një çmendur një vem e çmend. Këtë poezi e rtsoi para disa po ditësh po zoti Ilir Meta në oh. një fjalim që bajte për media në vendin tim, dhe në vendin tënd, një kokë e të çmendur, të gjithë të çmendur. Frazën e fundit, në vendin tim e në vendin tënd, Tën, një i çmendur, një vend e çmendur. Për çka e tha? Po për çka e tha? Po unë besoj që e ka thënë kështu në mënyrë figurative. Në kuptimin e tretë fjalës e ka thënë. Të tretë fjalës, një mirësim, një mirërim e ide inovatore. PK e ka thënë, më përgjigj pyetjes, për mos më devijo mua kështu. Jo, po. Jo, jo, jo, jo, jo. Etz, jo. etz. Do të bërish ta? Do fitosh një lavatrice me kondicioner. Lavatrice me kondicioner? Jo se gjeta, Sajmir Tahiri. Jo, është jashtë, nuk Shqipranqë. është i Brendës. Është jashtëm <coughs> Donald Trump. Të dashur dëgjues sapo fitoj lavatriçën yes! me koncerners sepse Ilirmeta këtë frazë ka thënë për Donat Lun dhe do thua ti pse çfarë priti një sekondë më prit një sekondë ene fitoren ka sanë ambasadorin, nuk e shau. I ka thënë Çmendur, jo jo, nuk e shau. Po ti Çmenduri, moje këtu. Jo. Po do na mbillinë mi. Po o zotim. Jo, po jo, po ju më që... thau, so, turitun kollegjit so, thau. Ure, është serioze gjëndja. Po Ççore. Donald Trump i po na mbull në kufin Titan vetë Çmendur ambasadorit që. Po ju i tha Çmendur. Ishte deri atë me politikun e Amerikës. Në vendin tim dhe në vendin tënd, një kokë Çmendur të gjithë të Çmendi tha. Tani e nuk e pa. Po jo, nuk e tha me Çmendur, jo. A i tha kujdesi tha, se po flet shumë i tha Po qdo, Mordial, por rime me meru me kta tëndit moq Me edhesh me Ameriken, po pëse nga trojsh po në Amerikë Mordial, amane Po qa ka Amerika, mandjala, qa, ka Amerika. qa Po qa s'ka Amerika Qa Dome qa Jo mo ne jemi mishë mi, mi, mi, mi Amerika për atë pun për <coughs> To thu ështi... Jam krenar që jam shqiptar Rofd Shqipria Rofd Shqipria Na prishnër No, tha fë goja që i tham të gjera, por zoti... Et kam tër, nbyll e mos folko të budaliqe Po, qat, po që e tha aji më se thash unë? Unë interpretovë atë ishtë tha aji, po të themë. Po li më bëje skip të piesë, më. Nise jo, qatë atë jetër në konferinë. Jo, jo, pas të ajë vazhdoj i thash... Pas të ajë vazhdoj i këshu me qësi dhe dashuri. Me qësi dhe dashuri edhe bam na in kritik të vogël. Me qësi dhe dashuri jame jam atoj, po se. Asi përste. të amertetën me spondën e në fund të aji. Me qësi dhe dashuri jame... Me... A ati dhe atik lan thoshte ja me qetësimin e dashuris jam kundër Donalus me qetësimin e dashuris edhe me dashuri jam kundër jush i tha pra disa herë por jam i qet dhe fal dashuri po no, no, po jam thotë regia, kod, po mbotrejia po mbotrejia po mbotrejia po <laughs> Atas... se do ta mbyllëm misionin kaloj kaloj me këngë thot edhe reflektoni se na mbujtë misionin kalojmë në një këngë amerikane ve kthemi pranimi përse dukse e hëngë Këndetje të gjithve, jemi rikëtuje përsëri në boomerang, nuk jemi shumë të gëzuar këtë radhë pas telefonatës që nga u bënë nga masadë amerikane për... Uh, Gjejmë rastin të kërkojmë falje për uh, deklaratën e fundit. Në thjeshtë interpretuam disa fjalë të... Nuk ishte me në bimion, kërin. thjeshtë me nduam që mund me ndonim. Dhe do të khalënë mjë teme cila është e brëndshme si gjithmonë. Po është shumë e brëndshme, ma t'jede se është që e brëndshme se është një qëndër të Shqipërisë është fjalla për Erion Veliajn, i cili gjatë kësa jave ka përqiro me Urban në Përtiranë Ka hitë Ka hitë blali në Urbanë? Disa herë, jo njerë Disa herë Bravo Unazën E ka lën makinat të luksoze unazën, Ja qeveria që duam, ja politika një Ka shkarin dy, kombinat kino studio, këpëzologjik, stacion të treni Orë e riqar më bëri Nuk e di se se, se dhe... më qelloj shpeshta bëj këtë qendrën e Tiranës, kasharin këtu për punë të mia personale. Ka njerëz që do po të thosh ti kush? Po është plot më. Jo, më jo, jo, jo. Po hyptë këy bosh tre veta të ulur për qet, fakturinua që vinte në kënd, a biletë abonimi, biletë apo abonimi? Biletë më që mi sot iem me sistemin e bashkisë me të gjitha, vetëm shumë, më japësh pak biletën? Po lali ja futi. Kishte abonë. Ja, abonoida. E kam vlerë abonim. Ti si ishte Gjash... studentore kisha abonim studentik te marrën ekstra minus 1000 në ato në dorë 600 lekë. Gjithjetysh tha Lali, gjatë çajeve tha, urbana janë shumë mirë, ta do vendosim kamerën në urban. Do vendosim kamerën në urban? Çdo hajdut si puna jote që nuk vjet, po jo, e zëm sikur. <laughs> ta zëm sikur un vjet, do të dalësh në kamerë në YouTube direkt. A që të më vrasë ndër gjejja pasaj kur ta shohim. Armando Çollaku i cili vodhi një bilet autobuzi. Po, e vodha një biletë autobusi. Kam vjedhur, pjetër, që ka thënë jali kjo. E mo tash se ma bëre jetën ve rem për një plantacion me kumblla që vodha un. Po çajshin 300 mijë rosh shpenzime ishin ato i vodha në hasi kumbllat që fëmi, na bëra ai duta kriminali tash. Ata po vjedhin polenham aty. Kush? Ke prova? Ke fakte jo, mos fol kat. Prova fakte s'ke, shifra s'ke. Nuk ka vjedhje, nuk ka korrupsion. S'ka fare, po. S'ka. Tjetër gjë që bëri Lali. Nuk ka ato makina të luksosë këtu. Jan dhurata. Jan dhurata, jan dhurata, jan dhurata. Ose si del njëri të më dhuroj mua i bicikletë. Po s'ke kunati. Kishte kunat, kunati, vjerri paçan aku. Po ka kunate, bajanake. Nuk. Nëse nëse, dhe Lali, domethënë Lali. Ai tjetër çka ka bërë? Zoti Orioneli, kryetari i bashkisë, qytetari i parë i Tiranës këtë javë. I pari i fare. Po i pari. Çka ka bër tjetër? Thuaj, ka bër Do shto autobusat sigurisht. E i shtoj atë. E lekët tonë apo i shtoj. Rriti biletën? E rriti biletën. U rriti si do të mësoj të vajti grop si si? Po, filsi nga 10 10% minus 20%. Po. Lani kaloi te i normave. Te i normave nuk pritet. Gjetjet është që Lali e thasi mes këtij javë ishte parkimi online ose parkimi digital. Si do parkojmë digital? Ke makinitë? Skem makin. Kaltini makin. Po dua biciklet. Kaltini makin. Kaltini makin. Kaltini makin. Do të parkoj. Do të parkoj aty. Jam pun, do vim pun të parkoj. Ku ka pun Altini? Është një numër telefoni. Ka pun Altini dot. Është një numër telefon, do më thoni. Alo, përshëndetje. Po, si, përshëndetje. Mirë, mirë dot. Mirë, faleminderit. Dua të uh, bëj një parkim. Po ka vende se është është ta kuletar. Po s'ka pra? Ka vende se bëri parkim. Po nuk të ka mundësi. Jam shoku kuletar. Po ç'i ka? Po ku e do? Ë uh, e duhet e Shëngjënderbeti parkimin i ri. Po, po, tetë vende janë. Po, do vim të parkoj. Do e parkosh, do e parkosh do piofil. Po, do piofil. M'haroj pak rreth lutin? Po, ta ruajon sigurisht. Ec na atje ti. Maçi, shkoru i një vend. I ruan vendin. Vin Aldini, urdhro pak çes të ma parko. Aldini këmpun, i ambient te puna Chelsea. I vi faturën fund 45000 lek like për 2 or parkim. Për 2 or parkim. Po shumë bukur. Po pse e bëri parkim dixhital do thosh kë? Po nga e ka marrë, nga e ka marrë tenisën, nga e ka marrë të gjën. Si mendon? Ka Obama. Jo, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Jo. Ka schön kriminaliste para mos ta themi vet. Shu... Fik Saliverisha, qytetarë digital, dhe kuj bëri parkimi digital. Digital, po, që si, që uh, si kështë e sloganin atene se nësë më vërë? Ah, po, ta bërë që prishit s'jitë Europë. Ta bërë që prishit s'jitë Europë. Si gjitë Europëa, si, me internet dhe internet dhe të rinjitare, digitalizimi dhe në parkime. Po bërë t'ble book? Me digitalizim. Me digitalizim, ta marrë telefonat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po, ku do është qytetari zizital, po për të pyetur dhe për hale këshu, nuk në të është e egziston kjo pjesë akëshu. Numëri që kërkuat, sa e po ka të këtë telefoni. Lutëm, linj një mesajnë të i zanër dhe rikëtemi pas pak. Pak. pak. Rotat në autobusilën rumbullak, rumbullak, rumbullak, rotat në autobusilën rumbullak, të, të rëditën. Burian autobus ban pip pip pip pip pip pip Burian autobus ban pip pip tarditën Der autobusi hapet e mbylllet hapet e mbylllet hapet e mbylllet Der autobusi hapet e mbylllet tarditën Baby autobus ban wa wa wa wa wa wa wa Bebi nautobuz ndë, wa, wa, tërë ditën Mami nautobuz ndë, <ben>, sh, sh, sh, sh, sh, sh... Mami nautobuz ndë, sh, sh, sh, tërë ditën Plaku n'autobus ka plisin e bardhë, plisin e bardhë, plisin e bardhë Plaku n'autobus ka plisin e bardhë të rëditën Rotat n'autobus silën rumbullak, rumbullak, rumbullak Rotat n'autobus silën rumbullak të tarditen Kur janë autobus bën bip bip bip bip bip bip bip bip bip Kur janë autobus bën bip bip bip tërre diten Dere autobusit hapet e më bëllët hapet e më bëllët hapet e më bëllët Dere autobusit hapet e më bëllët të tarditen Baby in no, autobuse bun wah, wah, wah, wah wah, wah wah, wah rub Baby in no, autobuse bun wah, wah, wah tAn ti tAn Mommy in no, autobuse bun shh <laughs> shh ShAy. Mom in no, autobuse bun sh shShsh Lakesh. <laughs> Ch jakieś disperse protected protector. Të rëditën Plakun autobus ka plisin e bardhë Plisin e bardhë Plisin e bardhë Plakun autobus ka plisin e bardhë Të rëditën Jemi për sëri në bumerang Me, me muare mua Mando dhe anesin për balt meje Jo, më kësë skitë <laughs> e, <laughs> e, e kanë skitë E më kanë skitë Bravo, ku shë kapi e kapi? Ata i se kapnë, kapin ota kapin Do trajtojmë një temë që e kemi trajtuar më parë. Është herë e dytë që trajtohet kjo. Po është pash... hera e dytë që i hidhet më shumë me shumë sens shum nga nga ministri i Brendshëm Zoti Samir Tahiri. Çfarë ka thënë prap këtu? Po çka ka thënë Samir Tahiri? Samir Tahiri ngulmon për dorëzimin e armëve. Që... Lere dorëzimin e armëve. Do që Shqipëria të jetë pa armë, Por... me sa po shojmë në vrasit janë shtuar shumë këto po të fundit. Jo, jo, vetë vrasit. Po po, me të vrasin me dy thika në zemër, ke sot duash. Nuk e kuptojnë ata që titrit vret me pirun sot. <gjohet> jo, nuk e di un. Provo me pirun një herë, nuk u vrava. Po mjafton ta ndash mendjen. Edhe një herë pa. Edhe një herë tha. Mvap në fyty, nejse se mos ju bëjmë nga këto se do na dalin ze net. Dhe ne që do thotë Psaimiri, uh, un jam kundër atyre emisioneve që flasin për armë. Po jam kundër atij që fali për, për, armë. për armët. Ati fali për armët. Pra, Psaimiri tha, dy pika. Hap sonzën. Un nuk kam asgjë me këngëtarët dhe as me ata që bëjnë muzikë, por kundrazi respektoi. Por sigurisht do përqeja më shumë ata këngtari që nuk i bëjnë thirje dhunës në këngtet tyre. Apo nuk i bëjnë thirje... Garave me, me makina në videoklipe dhe tyre. Apo nuk shfaqin armë në... Videoklipe dhe tyre. Dhe tha që nuk jam kundra këtyre, jam kundra teksteve me dhunë... Dhe armët në videoklipe. O po ta nje do bit tekstin pra, me, arm, genzap, genzap, po te me dhe dhe armë, gen zapë, gen zapë... Të po të me dhunë... Kur... Kënga, si që ta është dhe rënë e parkë. Kënga është gjenë zapë. Do me të të në armët lakë. A mund të bëjtë kjo me lëpirse? Po, me lëpirse. E, lëpirse ta ngrej lëpirse në lakë. Gjithë, ooo. Se nuk shkoh në teksti me, me, me figurën sheri, pasaj. Me, me top se shjeri, kse. Ben audio, ben radio, pse dhe bështë me videoklipa gjënë e, e le. E, vetali ta është preja e filmit shqiptarë, që ti vrete edhe me plumë. Vetë edhe me pambuk. Dhe dhe me pambuk. Po saimi di për ku e ka hallin apo Po saimi di ku e ka hallin, po e ka hallin, kjo mos janë shtuar shumë to vrasit në breziri, sidomos si do të del tjetër me pistolet në xhep. Po ja, ja, ja, ja. Dhe thot kush kush ke? Kjo kejuar ti të vranë në breziri. Dhe on këto nga 25 deri në 55 vjeshtë, por nuk u sh breziriaj. Po si sa breziriaj? Edhe 15 deri 25, nuk u sh breziria prap. U sh breziri prap. Breziri juaj 2 vjeçar, ka ndonjë 2 vjeçar të varur me anë që rau shokun ska. Hm. Tanë çka të autorit më ketë? Të çka të autorit që? Shiko shiko. Jo dëgjoj, nuk e kuptoj. Ti jesh del kontra këngëtar, domethënë thotë, nuk jam kontra këngëtar, por jo më bëni këngëtar dashurie, bashkunoj me këngëtar po them se ai ka besë romantikë, ai do vetëm këngë dashurie, më por vetëm serenata dëgjon. Se çosa? Po këngëtarët e rinj ai, edhe këngëtarët e dek. Në Amerikë ke, domethënë, në Amerikë dal hip hopi, ta themi. Ës nëna hip hop, Eminem, Dr. Dre, Dr. Dre i hip hopi. Në Shqipri pastaj mor Amerikanët. E, faktikish, po, aji... Sh, si, ka dal noise... Mi farete laze ka qene para që qe ka bërë këng hip-hop. Ka dal noise i qene 2007. <laughs> dhe nja 300 vjetë para ishte e në Amerikë të paku që po revolucionon të muziken. Kam përdorur shari e diset që qenë janë që shanë këngëtari, këngëtari, jotë mos fa bësht i diset, pasaj <laughs> do kalojme në fika. Jota bëj disë shuhu, pa! Ka dhe armë në përkvipe, por, për sëri, por, vetë këngëtaret janë ambasadorët për të për të për sëri Unë no, nuk më vaje gjithmonë, vetëm mbrojtje. Po, më njofton nga regjia që jep pushim nga puna. Jo ar msu në ar fjalën. Po pra, i thon regjis ar fjalën. Këngëtarët atje nuk censurohen, as nuk ju tregohet një drejtim që këndon me dashurinë ti apo bëj këtë. Po më të bukurën ti pastaj. Tanë, kjo ishte e gjithë historia, miq, u kthyen përsëri, Vaj Sajmir Tahiri vazhdon të thotë që faji është i këngëtarëve, ndërkohë që unë them që faj i kujt është? Është i policisë që nuk bën kontrollë. Jo, more. Se e kontroloj stresin policia, stresi për i natë bëri këngë mosu dorëzo Filoj, mund nuk më freknit do tëtë Jo, stresin e arrestuan dhe iku me vrapës badur Po, këngën e fundi mosu dorëzo të stresit Po, se kuptoj para të tekst Po, do t'a kuptosh, s'ka lidhja I shikohu, them ta gjosh të këngën ti Se ka bërë për sajmita hirin edhe të këthesh për së një studi Ka bërë disa imiri, okej, dhe gjojmë këngën atere Edhe këtheu për së nj Ma mjërë përte se s'pi unë Kumpanjer s'ty ranë gjumë Në këtjet se Zotit ju falla E boj temën Une nuk koritna Nëse unë nuk kthejna Zot qo ju t'falla Shoke shoqe Kredve të mahala Nëse unë nuk kthejna Zot qo ju t'falla Nësë u dërso se mërë fund Ki pesim boj i for Edhe thuj që Asi erë su n'ala Nuk mani qëm dhe përpara Bad boys for life Une di se qa kom rapa Se marë seriosisht me ju Jëm shumë i mafë për ju, jëm shumë i mafë për ju Trepera shqiptare kanë gohen shumë Vogët për mu marrë me mu Jëm shumë i mafë për ju hey, Gangster Linda, gangster unë dhe dofdes Pryna mi ti së tonë dhe edhe në kofshaj vetë minë mes Une jetën se kom fillëm, të të rëmjëm gjarje T'jad me fakte T'jabë me fakt dhe ata tholi nuk din se qatë thoin po këta po Kanë dhe shlave, kanë dhe shlave O së nërzo se mërë fun kipësim, bo i ford edhe thujqe Asi erë zunala, mom njërte se spion Kumpanjer së njërë anë gjumë në këtjet se Zotit ju fala, e bëjt temër Une nuk oritna, nëse unë nuk thejna Zot qo ju t'fala, shok e shoqe Kretve të mahalla, nëse unë nuk thejna Zot qo ju t'fala, shok e shoqe se kur desha nuk t'na operacionin zuma han Poqse ndraja flaj like, zin e din sitan, hi don't treatën, edhe punojm natën, mos ja punën bon vetë ty me ta frutos, se s'mbycën gangserra se as janë jo s'mbojn mbi veten. Shok ka me lan lojëse sunë man jo feten, nuk burna me yllin, sikur va me fyrrn, u mburna me qill i bardh e blu e kom shpirë e janë fake, as janë jo i vërtet, u mütë fyvjesta u mütë tu vjesë janë fake, as janë jo i vërtet, u mütë tu vjeshta u mütë tu vjesë janë fake, as janë jo i vërtet. Omuthet tu vjerta omuthet tu vjerta iom grej 2 nation ivertet omuthet tu vjerta omuthet tu vjerta mos tudenz sam mafun ki besim bol i forte do cuja asjersonala mos mirta sa spion ku pa ners dyran jum na ktieze zotit ju fala el vot tamun una nu korit na nese unu ktena zot cho ju fala joket cho che kret vet e mahalla nese unu pena zot cho ju fala mos tudenz sam mafun ki simboli fortë të tuaj asnjë arsenalla mos mirë vdes sa spion kompania e shtyran qum në këtë jetë se zotit ju falë pramich mos u dorzoni si thotë edhe kënga jeta vazhdon kujdes me armët nuk janë asnjëherë një zgjidhje e dhur apo zgjidhja e vetë thot shpresoj që reman do të ketë knajse on kamshin grop domethën ishim shumë mirë yuhu <laughs> ky ishte boomerang ky ishte boomerangu i 10 në datën 10 faleminderit Kojqidenca ishte shumë më Rejxia më të f*** Jo, jo, jo, jo. <laughs> Por nuk është e, e mërtit Rejxia të tha nga nga lartë që audiencë është në maksimum ishtë shumë mirë Bravo po, që Se është rejxia smes mirë Ne i themi nëtë në mirë rejxis <laughs> dhe, dhe shemi CMI, të prenden tjetër Do të flasim për protestet Club is the best place to find the lovers so of the bar is where I go mm. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talked slow And we come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance Now take my hand, stop and bend the man on the jukebox and then we start to dance And I'm singing like girl you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now follow my lead I may be crazy don't Follow my lead, come coming now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We're pushing pull like a magnetic All the my heart is falling for you I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed she smell like you maybe discovering something brand new well, I'm in love with your body oh,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 too much wrap on my waist and with that body on me I'm coming now for my lead come coming now for my lead mm -hmm. i'm in love with the shape of you we push him pull like a magnet over my heart it's violent i'm in love with your body last night you were in my room now my bed still smell like you maybe leave it still there is something wrong